Korinflilərə ikinci məktub cı fəsil Buna görə Allahla birgə işləyən bizlər Rica edirik ki, onun lütfünü boş yerə qəbul etməyəsiniz. Çünki o deyir, Münasib vaxtda səni eşitdim, Xilas günü sənə kömək etdim. Budur indi münasib vaxt, Budur indi xilas günü. Xidmətimiz eytibardan düşməsin deyə heç kimi büdrədən bir şey etmirik. Əksinə, Allahın xidmətçisi olaraq hər şeydə özümüz barədə zəmanət veririk. Hədsiz dözümdə, əziyyətlərdə, ehtiyaçlarda, sıxıntılarda, döyləndə, həbslərdə, qarışıqlıqlarda, zəhmətdə, yuxsuz qalanda, azlıqlarda... Pak yaşayanda, bilikdə, səbirdə, xeyrxaxlıqda, müqəddəs ruhda, riyasız məhəbbətdə, həqiqəti elan edəndə, Allahın qüvvəsində, həm sağ, həm də sol əllərimizdə salihlik silahları ilə, gəh ucalıb, gəh alçalaraq təhqir olunanda, təriflənəndə, özümüz özümüzə zamin dururuq. Bizi yalançı sayırlar, amma biz doğruçuyuq. Sanki naməlümüq, amma tanınırıq. Elə bil ölümün ağzındayıq, amma hələ yaşayırıq. Elə bil cəza çəkirik, amma öldürülmürük. Sanki kədər içindəyik, əslində həmişə sevinirik. Yoxsul sayılırıq, amma çoxlarını varlandırırıq. Elə bil heç nəyimiz yoxdur, amma hər şeyə sahibik. Ey korimflilər, sizinlə açıq danışırıq, sizə ürəyimizi açmışıq, bizimlə yaxın münasibətinizə mani olan biz deyilik, bu maniyə sizin daxili hisslərinizdədir. Buna cavab olaraq, sizə övlatlarım kimi deyirəm, siz də ürəyinizi açın, imansızlarla eyni boyunduruğa girməyin, çünki salihliklə qanunsuzluğun nəşərikliyi var. Işıqla qaranlığın ortaq nəyi var? Məsihlə beliyalın nə uyğunluğu var? Yaxud imanlı ilə imansızın ümumi nəyi var? Allahın məbədi ilə bütlərin sazışı ola bilərmi? Çünki biz var olan Allahın məbədiyik. Belə ki, Allah demişdi, Mən aralarında yaşayıb dolanacağım, Onların Allahı olacağım. Onlar da mənim xalqım olacaq. Ona görə aralarından çıxıb ayrılın, Rəbb belə deyir. Murdar şeylərə toxunmayın, mən də sizi qəbul edəcəyəm, mən sizə ata olacaqam, siz də mənə oğullar və qızlar olacaqsınız. Külli ixtiyar Rəbb belə deyir.